Йому не важко було її дотримуватися. Ще б пак. Власна кімната, новий одяг, повний холодильник смачного. Потрібно тільки нормально ставитися до цього дядька Маркіяна. Ото й усього, а це неважко. Це не важко. І не легко водночас. Неважко, бо дядько Марк класний мужик. Не чіпляється до Дмитра з повчаннями, які просто обожнюють дорослі. І він взагалі мінімально втручається у його справи. Не лізав щоденник, не пхає свого носа в усі діри. Принаймні, поки що. Та з ним нелегко. Саме тому, що він класний. Його хочеться любити. І тому нелегко. Відчуваєш себе видним перед батьком, перед самим собою, що так без проблем поміняв рідного тата, та рідну кров на якогось вуйка. Хай ти речі хорошого». Батько виїхав у Штати в жовтні, приїздив прощатись, залишив Дмитрикові ще п'ять десяти доларових папірців, поцілував, подякував за допомогу. І Дмитро відчував себе сильним, умілим, розумним. Він повернув справу так, що не кожен дорослий зумів би. І Він справді допоміг батькові, і батько віддячить. Я телефонуватиму тобі, сину, приїду одразу зателефоную і надсилатиму гроші з кожною нагодою. За кілька днів – Новий рік. А від батька ні дзвінка, ні листа, ні звістки, ні привітання. Дмитрові важко було на серці, та він не зважав. Перші місяці на чужій землі, поки тато влаштується, поки зможе собі дозволити закордонні телефонні розмови. У Дмитра також основною статтею особистого бюджету стали телефонні розмови з Одесою. Він майже щодня телефонував Бембі і жив від одного дзвінка до наступного. Хвилювався, переслухався до голосу, чи все гаразд, чи не застудилася, радів, коли Оленка відповідала бадьору і весело, засмучувався, коли чув у голосі зажору. Потім перестав засмучуватись. Зрозумів, вона сумує за ним. Почав краще розуміти маму. Вона також засмучується, коли довго не має дзвінка. Мама швидко приготувала сніданок. Вона взагалі вміє за хвилину зробити на порожній тарілці чудо. Тепер чарівницею буде легко. Продуктів повний холодильник. Але не кожен може навіть з хороших продуктів приготувати щось смачне. От, наприклад, бабуся. Їй хоч золото поклади, вона обов'язково змарнує. А мама? Дмитрику, обережно розпочала мама. Може, ти не підеш сьогодні до школи? Я зателефоную Любові Васильівні. Вона дозволить. Зараз приїдуть машини. Потрібно буде допомогти. Гаразд? Мусь які питання. Я зараз Тасику відзв'якну, він також прибіжить, підставить дружнє плече. Не завалиться школа, якщо ми раз у житті пропустимо кілька уроків. Все одно перші два сьогодні фізкультура і література. Коли кімната спорожніла, вона чомусь почала здаватись ще меншою, ніж була насправді. Антуанета зупинилась посеред стін, які вважала рідними стільки років, замислилась. Не пускали у серце спогадів, а вони самі лізли й лізли, не питаючи. А ззаду підійшов Дмитрик, обняв за плечі. «Мамусь, не сумуй, за чим тут сумувати?» «За нашим життям. За твоїм дитинством, сину. Отут воно і проминуло на оцих двох квадратних метрах вільної площі. Та не час сумувати, ти правий, поїхали!» Маркіян, який тактовно відійшов, поки мати з сином востаннє озирались на своє колишнє житло, обізвався. Ну, ходімо, хлопці чекають. Вантажівка з антикваріатом вже від'їхала. Фургон, куди обережно завантажили холодильник, телевізор та коробки, необхідні в їхньому новому житті, стояв під парами, годій нетерпеливився. Хазяїне, давай швидше, мороз на дворі, а тут квіти померзнуть. Маркіян відчинив перед Антуанетою двері нової машини. Дмитро влаштувався задо. Відчув страшне розчарування від того, що все відбувається удень. Усі у школі і ніхто не бачить на якійсь шикарній тачці